Від громадянської війни проминуло стільки років, скільки було мені, неповних 17. А директору відесь, мабуть, під 50. Сідай, Руденко, розмова буде довга. Я сів на сілець перед директорським столом, що був поважніший од наркомівського. Калиниченко вів далі. Педрада, вирішила відсадити тебе від Воробйова. Він на тебе погано впливає. Сидітимеш на третій партії з Дмитрофановим. «Я без ентузіазму сприйняв цю звістку. Митрофанов минулого року розкласив мені носа. Зрозуміло, я ще цього не забув. Та й недобрі слова про Євгена, котрі здалися мені вкрай несправедливими, боляче дряпнули мою душу. Я встиг його полюбити. Тим часом директор продовжував. «Воробйова ми знаємо вже десять років. Він у сьомому два роки просидів. Та й сім'ю знаємо. Не там шукаєш друзів, Руденко. До речі, тобі треба купити пристойний одяг». Ось прийде стипендія з наркомосу. На спотвореному обличчі Калиниченка з'явилася машкара, в якій можна було розгледіти зловтіху і глум. Може, прийде, а може, й не прийде. Ти часто буваєш на паркомуні? Цієї миті Калиниченко скидався на розлюченого пацюка. Ні, не часто. Мене вжали в докір. Здружився з Євгеном Воробйовим про пустовойтова забув. Треба наступної неділі сходити. І враз спливло питання, а звідки директору візнати, що я часом навідуюсь на паркомуну? Проте на цьому питанні я не затримався. Вразило інше. Чому він так загадково висловився про стипендію? Я ждав її як манне небесної. Одяг мій справді годився лише на те, щоб кинути в піч. Наважився запитати. Як це так? Може прийти, а може не прийти? Сам нарком підписав. «Знаю», – якось негарно посміхнувся директор. Відтак обернувся до стіни, підняв з підлоги портрет Затонського, що раніше висів над його головою і постукав зігнутим пальцем по склу. «Знаю, що підписав. Та де він тепер, твій нарком?» Складеним ножиком підважив тоненькі цвяхи, видобув із-під скла надрукований на тонкому папері портрет наркома і з якоюсь незрозумілою радістю, ніби Затонський був його особистим ворогом, подер на шматки. «Оце і все». Зрозумів? У мене було таке почуття, що я ось ось обернуся на камінь. Серце ніби спинилося, мозок змертвів, і весь я закляк, мов, статує. Кілька місяців прожив із відчуттям твердого ґрунту під ногами і раптом опинився над прірвою. Не мов би я ще раз втратив батька. Чи треба пояснювати, чому директор порвав портрет наркома? Тоді це кожного разу означало те ж саме. «Затонський виявився ворогом народу!» – офіційним тоном проголосив Калиниченко. Ці слова на мене вже не справили враження, вони були зайві. Все сказали директорові жести, коли він шматував портрет. Мабуть, мій вигляд промовляв сам за себе. Калиниченко завагався. «Хм, що з тобою діється? Ти впав у прострацію. Як видно, розмова зараз не вийде. Ну то слухай, що я тобі скажу. «Одразу ж перейди від Воробйова до Митрофанова, ясно? А завтра підемо купувати тобі одежу». Райвно виділив кошти. «Не сам відділ освіти, звичайно. Член батьківського комітету підказав. І знаєш, хто саме? Іван Сидорович, секретар райкому. Затямив? Партія про тебе дбає, отож шануйся, Руденко. А тепер йди. Я хотів іще дещо тобі сказати, але ти, бідолаха, аж побілів. Іншим разом договоримо». «Між іншим, ти не переймайся. Може, ще й не знімуть стипендії. Я читав твої вірші. Ти там про товариша Сталіна добре пишеш. Вороги народу також вишукують таланти, щоб перебрати їх до своїх рук, але партія не дозволить. Ну, йди-йди. Може, з тебе ще люди будуть?» Звичайно, я все розповів Євгенові Воробйову, а він переповів іншим членам родини. Мене жаліли, водночас жаліли і Затонського. Такий ж, мабуть, добра людина той нарком, якщо в курному закапелку Донеччини відшукав сироту, аби підняти з безпросвітних злидні віддати освіту. А те, що він буцімто ворог народу, на це старий воробьов лише зневажливо махнув рукою, мовляв, знаємо, як вони ворогів виготовляють. Але то був тільки жест, не слова. Вуста людські тоді були на замку. У неділю побував на паркомуні. Родина Пустовойтових також мені співчувала. На зворотній дорозі Євген провів мене мало неде Васильівки. І йшли через молодий парк, який комсомольці насадили під час суботників. Бач, уже встиг піднятися. Здебільшого то були клени, що перетворювали листопад на симфонію щасливого умирання.